O luptă spirituală. Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Efeseni 6:12. Este vrăjitoria doar o modă trăsnită, dar inofensivă, sau e ceva mai mult? Am fost recent întrebată de un reporter pentru alcătuirea unei serii de articole despre vrăjitorie și ocultism. Departe de a fi inofensive, vrăjitoria și alte forme ale ocultismului sunt destructive. Ele ruinează viețile oamenilor într-un ritm tot mai alarmant. O mulțime de bărbați și femei sunt împinși la sinucidere, spitale de psihiatrie sau duc o viață ca de iad. Dacă cei care numesc magia doar o modă trăsnită, dar inofensivă, ar fi văzut doar jumătate din ceea ce am văzut eu în țară și peste hotare, ar cugeta mai mult înainte de a face asemenea afirmații. Ocultismul nu este doar o modă care în câțiva ani va fi uitată. Trebuie să privim realitatea în față. În ultimii opt ani, 1965-1973, Magia, satanismul, spiritismul și alte mișcări oculte și-au triplat numărul de adepți. Ocultismul se răspândește ca un cancer în lume. Nu pot încheia această carte înainte de a vă avertiza cu toată seriozitatea cu privire la aceste practici diabolice deghizate. Trebuie să o fac pentru că am cunoscut tineri care și-au distrus viața din cauza unor asemenea preocupări. Oare de ce se apucă de magie și ocultism lumea din jurul nostru, mai ales tinerii? Pentru a găsi răspunsul, gândiți-vă ce nisip mișcător e lumea de azi. Auzim la tot pasul de violență, războaie, tulburări greve și neliniște nesuportat, fără îndoială că în mințile oamenilor se ridică un uriaș semn de întrebare. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Omul de azi poate să-și satisfacă te aminți prin cunoașterea tot mai multor lucruri. Dar ce face cu inima-i goală și zdrobită? Oare poate să-și umple singur uriașul gol din suflet? Niciodată! Tinerii caută răspunsuri la semnele lor de întrebare. Ei caută ceva care să le umple golul din suflet. Știu exact ce simt ei pentru că timp de ani de zile am căutat și eu ceva care să-mi umple inima pustie. Tinerii s-ar duce oriunde și ar face orice ca să găsească acel ceva. Căutând disperați răspunsul, căutând disperat adevărul, apelează adesea la droguri și practici oculte, mai ales la magie. Goana după mister și aventură este unul din factorii care îndepărtează pe mulți oameni de la singurul Dumnezeu adevărat. Oricine își dorește un strop de mister și senzații tari. Mulți vor să cunoască paranormalul și supranaturalul. În sabatele vrăjitore și în templele sataniste, diavolul are întotdeauna grijă să le arate acestor căutători lucruri ieșite din comun, chiar și false minuni. Din moment ce le-am văzut cu ochii mei, nu mă pot înșela. Biblia ne avertizează cu privire la vrăjitorie, spiritism și alte asemenea practici diabolice. În Deuteronom 18, Dumnezeu interzice toate lucrurile de acest gen și nu o face pentru că e crud și rigid, ci pentru că e bun și iubitor. El știe că aceste practici sunt extrem de dăunătoare omului și ne avertizează asupra lor plin de dragoste, pentru că dorește binele oamenilor pe care i-a creat. Deși sunt extrem de malefice, nu aceste practici în sine sunt răul cel mai mare, ci efectul lor. Îndepărtarea de Dumnezeu. Mulți creștini se dau la o parte cu inimile cât umpurice când aud ceva despre magie, demoni sau alte manifestări oculte. Practicile oculte e Nu ne mai vorbiți despre astfel de lucruri, spun ei, că ni se face părul măciucă. De ce atâta spaimă? N-ar trebui să fie așa. Ar trebui să nu uităm niciodată că Isus e mult mai puternic decât Satan și păcatul, că Isus l-a biruit pe Satan și pe toți demonii la Golgota. Biblia spune că n-ar trebui să fim în necunoștință de uneltirile diavolului, cum ne închipuim că îi vom ajuta pe cei pierduți sau pe cei prinși în ghearele răului, când noi habar n-avem de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne aflăm într-o luptă spirituală. N-avem nicio șansă să luptăm și să învingem în lupta cea bună a credinței, dacă nici măcar nu ne cunoaștem adversarul. Trebuie să știm împotriva cui luptăm. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă sus și tare că forțele răului sunt la lucru și nelegiuirea oamenilor va atinge apogeul înainte de întoarcerea Domnului. Nu trebuie să privim prea departe ca să vedem că nici când n-a fost pe lume mai multă răutate ca acum, din ce în ce mai mulți oameni sunt prinși în capcana ocultismului, în diabolica pânză de a magiei. Există creștini care nu-și dau seama cât de periculoase sunt unele practici oculte. Generația noastră este sortită să se confrunte cu răul la o scară nemai până acum, așa că trebuie să fim în alertă. Vrând nevrând vom fi puși față în față cu aceste lucruri. Chiar și copiii folosesc astăzi jocuri diabolice, cum sunt cele cu tăblițele Uija, tăblițe marcate cu litere ale alfabetului și însoțite de un indicator folosite în ședință de spiritism pentru a primi mesaje din lumea spiritelor. Am fost invitată în școli generale pentru a-i avertiza pe copii de primești de acestui joc cu focul. Profesorii creștini și părinții au fost alarmați de faptul că elevii și copiilor sunt atrași în asemenea practici. Mințile multor copii au fost torturate de teamă din cauza lucrurilor înfricoșătoare, întâmplate în timp ce se jucau cu tăblițele uija. Părinților nu știau ce să, să se facă văzându-i zbătându-se în coșmaruri îngrozitoare, refuzând să mănânce și să meargă la școală, și toate acestea din cauza unor jocuri diabolice. Domeniul acesta extrem de periculos, nu doar pentru suflet, ci și pentru minte și trup, unul din trucurile lui satan este acela de a crea aparențe înșelătoare, făcându-i pe oameni să-l creadă total inofensiv. Biblia spune că se prezintă drept înger de lumină, 2 Corinteni 11 cu 14. Aflând de unele lucruri care se întâmplă astăzi în școli, am fost eu însă, șocată. Un profesor creștin mi-a spus că 15 din cei 20 de elevi ai săi participă la jocuri diabolice. Îngrozită de lucrul acesta, am folosit ocazia să-i avertizez pe copiii din școala respectivă de pericolele ascunse în asemenea jocuri și aceasta a fost numai una din nenumăratele școli în care copiii folosesc tăblițe uija. Creștinilor n-ar trebui să le fie niciodată frică de uneltirile celui rău. Nu vă temeți de păpușile cu care se fac vrăji, de farmece sau de alte amenințări ale diavolului. Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan 4,4 Creștinii de pretutindeni ar trebui să fie în alertă, puternici în credință și să disprețuiască teama. Putem merge înainte chiar și în aceste vremi grele dacă ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu, renunțând la frică și la ignoranță, conștienți de toate trucurile lui Satan de a atrage în capcana adulți și copii. Și-a îndepărtat de la calea angustă a vieții și a luminii. O parte din lucrarea mea în această luptă spirituală este să avertizez oamenii despre multele și înșelătoarele diversiuni ale celui rău, indiferent de forma în care se prezintă. În același timp, vreau să fiu un indicator spre Golgota, spre Hristos, a tot puternicul, eliberator. Spunând toate acestea, sunt conștientă că există unii creștini care suferă, sărmanii de ei, de ceea ce eu numesc demonomanie. Demonii sunt principala lor preocupare spirituală. Nu pot să gândească sau să vorbească despre altceva. Dimineața, la prânz și seara servesc cu predilecția acest subiect. Văd demoni în oricine și în orice. Pisica e demonizată. În spatele gardului stau pitiți demoni, ce mai demonii sunt peste tot. Acești oameni cred că unica lor misiune în lume este să se ocupe de demoni. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar ei fac un mare de serviciu creștinismului, producând confuzie și haos. Este un lucru foarte periculos să fie obsedat de subiectul demonilor. Am ajuns la concluzia că oamenii care nu pot vorbi decât despre demoni și despre lucrările diavolului, au ei înșiși nevoie de eliberare. Multora din ei le lipsește o învățătură biblică sănătoasă și, din păcate, nu le place disciplina creștină. Deși o parte a lucrării mele e aceea de a avertiza pe oameni cu privire la pericolele ocultismului, puteți fi siguri că nu sufăr și eu de demonomanie. Numai când mi se cere să-mi povestesc viața, vorbesc despre puterile demonice. O fac pentru a informa oamenii despre uneltirile celui rău și nu pentru a-i spori popularitatea. Sunt mult mai fericită când am posibilitatea de a proclama fantastica istoria Evangheliei, vorbindu-le oamenilor despre Isus și dragostea sa. În Apocalipsa 12 cu 11 scrie, «Ei l-au biruit, pe diavol!» prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Citez adesea acest verset înainte de a-mi povesti viața. Este extraordinar faptul că ori de câte ori facem o mărturisire despre stava lui Dumnezeu, îl biruim încă o dată pe satan. El nu suportă să-i audă pe copiii lui Dumnezeu lăudându-și părintele pentru ceea ce a făcut în viețile lor. Deși există întotdeauna pericolul de a cădea în extrema demonomaniei, foarte greșită e și extrema opusă. Există creștini care pur și simplu nu cred că există demoni. Când Isus a fost pe pământ, n-a făcut numai vindecări, ci și exorcizări, două lucruri complet diferite în același timp. Iisus însuși a spus în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, Acestea sunt semnele care îi vor însoți, pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate demoni, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Astăzi sunt mult mai mulți oameni posedați de demoni decât atunci când a fost Isus pe pământ. El însuși a spus că nelegiuirea se va înmulți, Matei 24,12. Niciodată porțile inimilor n-au fost mai larg deschise, pentru posesiunea demonică, decât în vremea noastră. Există, deci, două extreme, fie să ai în cap și pe buze numai demoni, fie să negi cu totul existența lor. De foarte multe ori oameni care au o nevoie autentică și disperată de eliberare rămân neglijați tocmai din cauza celei de-a doua extreme, așa că trebuie să păstrăm dreapta măsură în toate lucrurile. Trebuie să acceptăm tot cuvântul lui Dumnezeu și nu doar o parte din el. Îmbrăcați-vă cu întreaga armură, spune apostolul Pavel, căci sunteți într-o luptă spirituală în care nu vă împotriviți doar cărni și sângelui, ci asediați chiar fortărețele lui Satan. Efeseni 6. Posesiunea demonică este o realitate, dar slavă lui Dumnezeu, că și Isus, e o realitate. Lucrul acesta e scris în scriptură și a demonstrat-o viața mea. În numele lui Iisus, demonii pot fi scoși din oameni. El îi pune pe fugă. În numele lui Iisus, oamenii mai pot fi și astăzi vindecați. Isus a spus, și pe drum propovăduiți și spuneți, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vindecați bolnavii, înviați morții și alungați demonii. În dar ați primit, în dar să dați. Matei 10, 7 și 8. Noi, creștinii de astăzi, suntem ucenicii lui. Eu sunt ucenica lui. El m-a iertat de plin și m-a eliberat complet de sub puterea diavolului și a demonilor. El m-a umplut cu Duhul Sfânt. De aceea vreau să mă dăruiesc lui pe deplin. El mi-a iertat multe, așa că la rândul îl iubesc mult. El mi-a iertat și a dat uitării trecutul meu, așa că nu mai voi fi condamnată niciodată. Din cauza lui, el m-a făcut curată, imaculată, precum zăpada neatinsă și îmi spune În ochii mei ești atât de curată de parcă niciodată n-ai fi păcătuit În fața lui sunt îndreptățită Nu-i extraordinar? În locul podoabelor de vrăjitoare, în locul zdrențelor păcătoase ale păcatului și rușinii El m-a îmbrăcat cu veșmântul mântuirii, cu mantaua neprihănirii o haină nouă pentru o persoană nouă. El mi-a pus pe buze un cântec nou, m-a scos din mocirlă și m-a așezat pe stâncă, iar această stâncă sigură e chiar El, Isus Hristos, Domnul meu. Nu-i de mirare că sunt atât de entuziasmată ce am suficiente motive. Am primit o viață nouă, o dragoste nouă, un veșmânt nou și un cântec nou. Mi se întâmplă că atunci când predic să fiu atât de copleșită de fericire, încât să încep să cânt și să dansez de bucurie pentru Domnul. Iisus a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură și, în numele meu, veți face lucruri mari. Pa mai mult, el a spus, veți face lucruri și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl, Ioan 14,12. Fantastic! Nu-i așa? Aș vrea să vă relatez o întâmplare cu prilejul căreia Domnul m-a folosit pentru a scoate demoni în numele Său. Acesta e doar un exemplu, pentru că Dumnezeu m-a folosit de mai multe ori în această lucrare. Am organizat o săptămână de evangelizare la Liverpool. Întâlnirile se țineau într-un cort uriaș, tixi de oameni în fiecare seară. De fiecare dată Dumnezeu a mântuit multe suflete și a vindecat instantaneu multe trupuri. Creștinii și-au reînnoit dedicarea pentru Hristos. A fost o săptămână pe care nu o voi uita niciodată. Duhul Sfânt a lucrat atunci cu mare putere. Într-o seară au fost instalate acolo camere de luat vederi și am apărut din nou la televiziune. Încă o dată Domnul Isus a fost slăvit în cadrul unui buletin de știri. Isus devenise evenimentul zilei și la Liverpool. Se vorbea de el nu doar la televiziune, ci și pe postul de radio, Merseyside. La sfârșitul acestei săptămâni atât de binecuvântate s-a mai întâmplat ceva minunat. O credincioasă mai în vârstă a venit să stea de vorbă cu mine. Aș vrea să te rogi pentru David, nepotul meu," mi-a spus. Odată a fost și el credincios, dar acum s-a implicat în magia neagră." În timp ce povestea despre nepotul ei, ochii s-au umplut de lacrimi. A locuit mult timp la mine și îl iubesc foarte mult, dar în ultimul timp mi-a scos peri albi." nu voi găsi liniștea până când nu-l voi vedea din nou pe calea cea bună. Într-o noapte a continuat ea, l așteptam să se-ntoarcă acasă. Nu mă culc niciodată înainte de a mă asigura că a ajuns cu bine acasă. Stăteam în balansoar și mă rugam când deodată am simțit o prezență diabolică în cameră. Am văzut o figură neagră, fantomatică. Am strigat după ajutor în numele lui Isus și arătarea a dispărut. Când David s-a întors, a văzut că sunt necăjită. I-am povestit ce mi se întâmplase și l-am implorat să se întoarcă la Hristos. A fost atât de înspăimântat încât s-a hotărât să termine cu practicile oculte, dar nu poate scăpa cum. În fiecare noapte l-aud plimbându-se de colo-colo prin camera lui, e într-o stare groasnică. Mă rog, fără încetare pentru el, i-am spus să vină la aceste întâlniri, dar a refuzat, crede că e prea târziu. Sărmana femeie era foarte tulburată. După ce m-am rugat împreună cu ea și am asigurat că mă voi ruga pentru David, a plecat ceva mai liniștită. În următoarea seară, David a venit și el acolo. Când am terminat de vorbit, le-am cerut celor care aveau nevoie de rugăciune să iasă în față. Au ieșit mulți... Unii aveau nevoie de vindecare în trupurile lor, alții de mântuire pentru sufletele lor. Duhul Sfânt făcea din nou lucruri extraordinare. Multe suflete au fost mântuite și trupuri vindecate. În mulțimea celor care veniseră pentru rugăciune era și David. Eu însă nu știam că băiatul pentru care mă rugasem cu o seară înainte a ieșit acum în față. Mergând printre cei care aveau nevoie de rugăciune, am ajuns la el. Cum te cheamă, băiete?" L-am întrebat. David, mi-a răspuns el, domnul mi-a arătat că acesta era nepotul doamnei cu care vorbisem în seara precedentă. I-ai zdrobit inima sărmanei tale bunici, David. Era să cadă din picioare de uimire. Te-ai jucat cu focul, am continuat eu practicând magia și ritualul voodoo, dar dacă te pocăiești în seara asta, Iisus te va elibera. De unde ați știu de mine? m-a întrebat. Bunica ta a venit la mine aseară și mi-a vorbit despre tine. Dumnezeu mi-a arătat în seara asta că tu ești nepotul ei. Da, între cei 500 de oameni prezenți acolo, Domnul m-a condus exact spre David. Tânărul a rămas la urmă și am stat de vorbă cu el ore în șir pentru a-i arăta gravitatea practicilor sale. În final, s-a pocăit sincer. Fața lui a fost inundată de și roaie de lacrimi. Au mai trecut însă câteva ore până când a fost complet eliberat de demoni. În timp ce alți creștini se rugau pentru el, am scos șapte demoni și i-am alungat în iad, în numele lui Isus. A fost o luptă teribilă, o luptă spirituală în care dușmanul era diavolul însuși. Demonii au fost foarte puternici și au opus rezistență, dar Isus a fost mai puternic decât ei. Prin puterea marelui învingător... David a fost în cele din urmă complet eliberat. Bunica lui Dragă era în al nouălea cer de bucurie la întâlnirea din seara următoare. Acum fața ei era scăldată în lacrimile fericirii. Acum mă pot odihni liniștită, mi-a spus. David l-a lăudat toată ziua pe Domnul, mulțumindu-i în gura mare. Și a ars toate cărțile de magie. Slavă lui Dumnezeu! În acest război spiritual nu au fost numai victorii, am făcut și greșeli, am cunoscut și eșecul, au fost momente când cel rău m-a trântit la pământ și m-am simțit învinsă, au fost momente când mi-a lipsit îngăduința, prudența și înțelepciunea. Atunci satan își bătea joc de mine, spunându-mi, nu ești bună de nimic, aruncă-ți sabia și ieși la luptă. Dar eu n-am rămas doborâtă și înfrântă, ci l-am lăsat pe Domnul să mă ridice. Mă aruncam în fața crucii, recunoscându-mi eșecul, plângeam și strigam. Iisuse, știu că nu sunt bună de nimic, am eșuat, dar totuși te iubesc, ai milă de mine și ajută-mă să-mi continui lupta. Am avut mult de învățat din greșeli și căderi. Ele m-au dus la o stare de totală dependență de Iisus, puternicul stăpân al sufletului meu. Prin harul lui Dumnezeu am învățat să stau față în față cu eșecurile mele și să le înfrunt. Oare va lua Dumnezeu vreodată parul ca să ne izgonească din prezența sa, din cauza înfrângerilor și a falimentelor noastre? Nu. De o mie de ori, nu. Dacă ne mărturisim păcatele, el ne ridică blând, ne pune iar pe picioare și ne ajută să mergem mai departe. N-are rost să rămânem doborâți în colbul drumului atunci când greșim. Satan de-abia așteaptă asta ca să ne calce în picioare. Nu trebuie să renunțăm când simțim că l-am dezamăgit pe Domnul. Satan este gata să se repeadă la noi ca un vultur care își vede prada doborâtă. Unul din trucurile lui favorite este cel de a ne convinge că nu suntem destul de buni sau că niciodată nu ne vom ridica deasupra căderilor noastre. Biblia ne relatează că și cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au trecut prin perioade de criză. Regele David, luptătorul neînfricat, artistul care a compus psalmii, a păcătuit și l-a dezamăgit pe Dumnezeu. A privit la soția unui alt bărbat și a dorit-o. În mod deliberat l-a trimis pe soțul ei, Urie, la moarte sigură în prima linie pentru a-i lua soția. 2 Samuel 11 dar David s-a pocăit și a recunoscut păcatul și l-a mărturisit în fața lui Dumnezeu. Biblia ne spune că s-a dus în templu, s-a închinat în fața altarului și și-a găsit iertarea și pacea. Apoi a mai luptat și a învins în multe bătălii. Și Iacov a fost un om al rugăciunii. Odată s-a luptat cu un înger, totuși a avut și el căderile și eșecurile sale. Și-a înșelat fratele mai mare, furându-i binecuvântarea și moștenirea. Și-a disprețuit prima soție, Lea, pentru că o iubea pe sora ei, Rahela. Deși a fost prins în pânza de păianjelan și lăciunii și ei inimii, Iacov a ajuns în cele din urmă un mare om al lui Dumnezeu. Geneza 27 la 30 Apostolul Petru s-a lepădat de Hristos în clipele sale cele mai grele, Luca 22, 54 la 62 Dar s-a pocăit și a mers înainte. S-a ridicat din cenușa lepădării și a ajuns fondatorul uman al bisericii la Rusalii, fapte 2. Acești oameni și alții ca ei s-au ridicat deasupra propriilor în frângeri pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu pace și putere renăscută. Toți facem greșeli și ne depărtăm de Domnul într-un moment sau altul. Nici unul dintre noi nu este perfect. Apostolul Pavel scrie în epistola către romani, capitolul 7, căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu îl vreau, iată ce fac. Apoi el continuă exclamând, O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul? Mulțumesc lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Numai prin Isus putem fi învingători. Creștini, priviți deasupra voastră atunci când greșiți, nu înăuntru vostru, Înfruntați eșecurile, strigați către Domnul, sprijiniți-vă pe El, îndreptați lucrurile, ridicați-vă și mergeți înainte cu Dumnezeu, spre înălțim și profunzim mai mari în Hristos. Așa mă străduiesc să fac și eu. Mai sunt și azi pe frontul de luptă al Domnului, mai particip încă la acest război spiritual. Nu sunt singură. Iisus, Marele General, e mereu în linia întâi, purtând bătălia în locul meu. Atâta vreme cât voi avea suflare, îl voi lăuda și îi voi proclama dragostea, harul, îndurarea și puterea. Vreau ca toată lumea să știe că îl iubesc. Vreau ca toți să-l cunoască. Vreau să le spun tuturor oamenilor de pretutindeni că Iisus e viu, că lui Iisus îi pasă de noi, că e minunat și poate face totul. Nimic nu e imposibil pentru el, nimic. Încheiind această carte, am mai câștigat o bătălie și încă una mare. La început n-am vrut să o scriu, căci nu credeam că o pot face. De ce nu scriu o carte?" m-au întrebat mai multe persoane. Ușor de zis, greu de făcut, m-am gândit. Cum aș putea să-mi fac timp să scriu o carte?" Numai după ce m-am rugat îndelung și am primit ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu, m-am apucat de scris. Am făcut-o între activitățile mele publice." Mă rog ca bunul Dumnezeu să facă din ea o binecuvântare pentru toți cei care o citesc. Odată cu încheierea acestei cărți nu se sfârșește însă și ultima mea bătălie spirituală, dar atâta vreme cât rămân lângă Isus, pot să fiu sigură că voi înfrânge orice dușman. Cu mâna mea în mâna lui atotputernică și prin puterea lui voi lupta în această luptă bună a credinței îmbrăcată în toată armura lui Dumnezeu, coiful mântuirii, Platoșa neprihănirii, având mijloc încins cu adevărul, purtând în picioare râfna Evangheliei păcii, ținând în mână și în inimă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, conform lui Efesen 6, 13-18. Cum aș putea să pierd bătălia? În copilărie, tristă și nefericită cum eram, m-am întrebat adesea pentru ce m-am născut. În celula capitonată de la Holloway mi-am pus din nou aceeași întrebare. Acum știu răspunsul. Am fost născută fizic pentru a trăi minunea nașterii din nou prin Duhul lui Dumnezeu. M-am născut pentru a propovădui Evanghelia la orice făptură, pentru a-L iubi și sluji pe Isus, pentru a fi mângâierea celor părăsiți, pentru a iubi pe cei neiubiți. Pentru a lupta pentru el, aici pe pământ, alături de Marea și glorioasă armata Domnului, până în ziua în care îl voi vedea față în față și îmi voi spune povestea vieții. Numele ei va fi mântuită prin Har. Sfârșitul n-a sosit încă, slavă Domnului! Și totuși, vină curând, Doamne Iisuse. Amin!